Salmul 46. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Că Domnul este prea înalt, întricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus unea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre. Ales unea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Când împărata tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere. Împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al lui. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului Avram, ca lui Dumnezeu sunt puternici pământului. El foarte s-a înălțat.